Haupa, zin lagunok. Bai, e, urte honi amaien amateko, bon, urte urtero iaia e, ia, oitxura dugun bezala, e, zertxo bait egiteko, eskatu diate e, lagunok, eta, bueno, horriekin goiot... E, Improvisatuz, gogoratuz, arrepasu egiten, e, ba, luze, luze e, da araman, oda luze eri jotzen e, dugun em, urte honi, ja, Errepaso egiteko. Um, bueno, e, azteko desberdina badan eretzako, eta bueno, zenbait entzatere desberdintasun edo aldaketa aldaketak izan dira aurten, eta aurten, bueno, ba, urrutetikan, e, uinen bidez, baina urrutetikan harina tzaizue izketan, e, bai, e, bidaien kontuen, zailt tasuna araudien saltasuna, e, kutsaketen kutzaketen e, saltasuna dela eta, ba aurten ez dut nere em, alemaniako egoitza utzi al izango eta hemendikan arinatzaizue, esan eh, bezala izketan. Beraz, agur bero-bero bat, eh bueno, ba ospa kezun gutxiagokin, baina bizia izaten egun hauetarako. Um, urtea, bu, bai, urte neketsua, urte astuna, urte nasia, urte, bueno, kreatiboa ere, e, bada. Um, astuna, bueno, <laughs> e, pensaketan asita, eta, bueno, urte hau ze izan den, ere kasuan, ba, lan naundiko urtea izan da, ba, hemen ere e, health, Health, health, public health, edo osasun publikoan, baina ez medikuntzan, eta informazio, eta prebentzio, eta osasunaren em, em, babesaren aldeko em, egitasmoetan lanean ari naizenez, eta em, alemana, hau da, eskuntzan nagusia em, Ehm... Um... Menperatzen duten menperatzen ez duten jendearekin lanean ari garen ez, pa, lan handia izan dugu aurten informazio guztia jendearengana jendearen irit irit daitezen. zen. biziari gean egoera e, nazionetan, e, informazioak e, sortzi mila ituritatakoak tato zela e, e, inoz saiagoa dela saiagoa dirudila gauzak. E, ulertzea eta, eta filtratzea eta banatzea, horretan ba, gure lanai izan da, ba, ogeita, iru, ogeita bose eskuntzatan e, informazibak, bueno, esango duzute, ze informazio, ze iturritakoak. Bueno. Ba, guharigea Alemanian hartzen ari dien neurrien berri jendeari ematen e, gutxienez uler dezaten jakin dezaten zer den gertatzen ari dena kalean ateatzen direnean edo arauak arauei aurre egin beharrietanean hau izan da beraz e, gu, e, lan urtea e, bai hor ba, bezala hemen ere ba bi astero, bilabetero, berriz, araudi aldaketak egon direnez, ba, hortxe egon gara, e, ba, Ba, egoerari aurre egiten eta informazioa zabaltzen. Bestetik ere, ba, no, ba, gure e, proiektu honetan asko garenez e, lanean ari gehanok ba, garrantzitsua iruitzu zaigu ere harremanetan e, jarraitu alizatea eta bueno horre e, ba, mundu digitalaren bitartez egin behar izan dugu aurten lan asko, beraz e, aldo Etatikan, ba, berrikuntza edo, edo bai, e, e, mundu oni digital, oni ba, kasu geixo egitea izan da ortengo erronka eta modu berean ere ba, ba, gure entzuleak edo guk um, Ba, besa edo eskaintzen diogun jende horrengana ere ba, iristeko uh, moduen bila bilidea. Orduan uh, horregatik esaten non kreatibaren urtea ere izan badala. E bideoak egin ditugu eta bueno, etxetik ethetik atera gabe zenbait bola datan zuen antzera baina bueno ethetiko albesela um, eteko hormetatik an aretago iristen. Eh bestela politikoki buf ana asketa ere e, ikaragarria pentsatu da nik antzematen duten e, giroa em ezagutzen genituen e, ba e, Muga politikoak edo esagutzen genituen e, korronte politikoak e, badirudi nahastu direla, edo bueno, e, denborarekin segurazki ikerketa bat egin ahal izango zaio honi, edo badira ba, zenbait e, jende honi ba, jabe gira dagoena, eta ikertzen ni ez, na, ez horretan oso teorikoa, bakarri nire arituko erituko zaizue eta, bueno, ba, em, em, Korona dela eta gaixotasuna dela eta em, pandemia dela eta garatu diren jarrera ezberdinen, ezberdinen multzoetan, ba horreire multzo oso nasiak sortu dira eta komunikabidetan jasotze ditugun em, albiste ba, negazionistak edo deitu dien hoien um, albisteak ikuste ditugunean ba, irudi irudi bitxiak badira eta hori, horrekin hori besterik e, da orain komentatu nahi zuena ikustea ba, zenbait talde edo zenbait esoteriko zatemango genitunak e, gehi e, Rijksburg edo a, Alemania zahar baten defensan eta fasizmaren defensaan diren hoiek, beren banderekin eta bere ikurrekin, eh talde ultraaskunderrak eh nasketa ikaragarri izan da eh, negazionista deituz den edo, eh, edo kritiko eh, bere burutzat kritiko ezen hartzen duen hartzen duten protestarien multzoa. Ehm besteik ere, ba normalean arauen kontra eta politikaren erabakien kontra kritiko eta em, den zenbait jende momentu honetan arauak em, arauak errespetatzen ari denen em, multzoan kokatu dira. Horregatikan badirudi bai ba, paisai desberdin bat daukagula em, pandemia ari da jarrera politikoan, edo edo bintzat araudien aurrean. E, Zerge jo, ez dizuet kontatuko aurrere bizia izatena, ba, e, itxialdiak e, momentu honetan azarotikan, azaruen lehenetikan aurrera eta orain oso estu dena itxita dagoemen, bueno, azaruen lehenatikan izan zan gastronomia eta, bueno, beste zemaetar lo, baina momentu honetan e, eta urtarrilaren arte Alemanian bakarrik, eh, elikadura dendak eh, daude irekita, sorionez bueno, ere darienak, <laughs> alkolaren konsumoak gora egin duela eh, pandemiaren eh, e, gara jauetan, perez, prebentzioan lanetan, eh, ari garen okere horri begiratu berko diogu, <laughs> ea eh, osasunaren onerako, agian osasun zikikoaren eh, onerako edo txarrerako izango den. Eh, bueno, bromas aparte, baitena, itxita dago, gabonetako jai edo hemen alemanian ere zemai jenderentzat gabonak oso egun bereziak dira, eta, bueno, ba, oieko espatzeko eh, muga asko, eh, murriztasun asko esarri dira, araudiz, eta, bueno, horretaz, Hoien, hoien inguruan ari da jendea bere ospakizunak antolatzen Urtezarra, are estuago urtezarrerako dena dago debekatuta konzentrazioak edo ba, kalean jendea elkartzeko itxura dauka zuziriaak eta bar botatzeko itxura dauka gabonzarrean hori dena debekatuta dago aurten tabernak ere tabernek ere itxiita jarraituko dute urtezarreko gabean... Eta, bueno, susirien eta kontua Alemanian eh, ikaragarrizko oitura, tradizioa, arrakasta duen eh, pir, eh, pirotekniar loa. Hori debekattzat eh, man dute eh, arrazoia ja izan da eh, pirotekneen bidez uzuzirien bidez eta petardo motez berdien bidez, eh, jendea maiiz zauritzen dela egun hauetan eta eritetxeak ez irritetetsaai eh, lane gehigi ez emmateko edo langhiio emmateko ba debekatuta daude aurten eh, pirotekniaako mota guztiak. Haber, zer gehiago? Ba, jendea gaizki pasatzen ari dela, bai, eta, eta pandemiaren ondorioak, e, bueno, ba, osasun arloan berria berri ez den gauza bat ikusten ari geha, eta, zez, eta o, indartzen ari da momentunetan, e, ba, osasunak e, zerikusi ikusi ondia daukana, daukala, ez bakarri jarreren jarrerekin askotan saldu nahi izan duten nahi diguten bezala, ba, zure jarrera da, zure osasunaren erantzule. E, bueno... Bizi baldintzak lan baldintzak e, sozializazioaren baldintzak besteekin egoteko aukera dagoen edo ez dagoen horren horiek baldi, e, dira e, baldintza nagusiak gure osasuna e, e, ba, eragite, gure esasonaria eragiten dutenak eta pandemiaren kasuan ba, nun ari da e, e, sama gehionabatzen baizu zen ere e, ba, etxe bizitza txikiago hartuten haien kasuetan. Edo etxebiitzarik ez duten haien kasuetan kalean bizi den jendearengan, digitalizazioak etari geranean, ba, eskolet ikasleentzat ez da berdin e, zenbait etxeetan e, ikasia izatea hau da teknika bakoitzaitza ordenagailu bat eta barreta bar edo em, em, ba, medio teknikorikgabe. E, bizi diren familia hoientzat. Beraz, eh, pandemia ez da neutrala naiz eta askotan pentsatu eta eta hala izan, ba virus bat neutrala izan daitekela eta badela ez duela eh, aukeratzen eh seinerenganan hon banan bai eh onen ondorioak, bai eh, gaisotasunaren berekoak, bai eta gaixotasunari aurre egiteko ezarri diren naurien eh, aurreko eh, aurrean ba, oker pasatzen ari dienak dira em... Ba, gizartean em, ba, gizar, egoera sozioekonomikorik txaarrenak duten horiek ba, eipatu ditut e, etxe, etxe gabekoak aipatuko dituzke e, refusatu kampamentuetan, bizi, bizi den jendea, noski Grezian eta eta inguruko lurraldeetanburuuan e, izan da baina baita ere Alemanian bizi direnak kontuan izan da ba em, ba kanpo e, e, hemen naiz e, eta lesbosetan gurukoak moriaetan txekuak baino txukunagoak izan baina hemen bait ere estago ba distantzia eta lakorik mantentzeko aukerarik Uf, haze, e, haze, eseskor, ez bueno, ba, elduko diot bukatzeko, ba, urte honek, edo egoera honek ere, e, ematen dizkigu nauk ere, ja horregiteko, eta agian pensatu behar dugu, pff, ba, esabezela, kreatibidadea, em, kreatibidadeari e, eragiteko, edo eusteko e, garaionak direla, elk, karreki goatasunari ba ez dakit elkartasuna deitu edo beintzat komunikazioa komunikazioari heldu ba beitu irratean bidez edo beste zenbait zenbait bideren bidez Komunikazioa aldatzen ari den edo ere gai interesgarria izango da best de kronika baterako. Alemanian ja zenbatu dituzte mila hitz berri pandemiaren kontestu. Eta baina horretaz gain mundu dijatelaren bidez, zoom eta online konferentzia guzti hauek gure em, komunikazioarekin egiten duten ere gai em, interesgarria izan daiteke. Baina bukatzeko jo eh lenguan ez dakite ze irakurri nuen magiari buruz magia eh eh e, ba nunbait txikia e, gare garenean denok e, eta gure garapenean e, garapenaren atal batean fase batean oso indartxu bizidugun eh alde hori eta zenbait kulturatan, eta zenbait eta e, garat dutzat bere, e, dut bere buru hartzen duten e, kultura, e, kulturontan e, magia desagertzen, e, da kendu egiten digute, e, galduarazu egiten digute, ba, bueno, e, eutxidi eza jogun. Magiari utzi jogun, elkarrekin elkarrekiko indartzeari, elkartasunari etzi utzi dizaiogun kreatibitateari eta bueno, sesango eh, dugu hurrengurtia, hurrengurtian hurrengurtio eh, hori ekingo jogu, ekingo jogu datorren datorrenarekin eta bueno, ah, eu zigoiari musu Bueno, uinen bidezko musu digital edo edonolakoa edo eh, zuentzat eta bueno, eutsi sinzile grateari ere noski. Agur.